Testvéreim, kezdjük el a mi Isten tiszteletünket, és énekeljük el a 151. számú énekünket úgy, ahogyan mindig szoktuk. Uram, Isten, siess minket megsegíteni! hogy a te jó téteményeidet rajtunkat szaporítsd. Pedig annyi sok jóban van részünk szakadatonul, és mégis mindig újra többet kérünk. Most a legnagyobbat kérjük, téged, magadat. Azt tudunk, hogy amikor a szent írásból az ígét halljuk, hadd az, ami számunkra a te szent élő beszédették. A te neved dicsőségére. Amen. Testvérek, Istennek az az ígéje, amelynek alapján az Ő szavát szeretném most kérdezni közöttetek. Írva található a Máté evangélium 16. részének a 26. versében a következőkétben. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyerés, de az Ő lelkében kár talál? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az Ő lelkéjén? Ebből Kedves testvéreim, ami magyar nyelvünkben van egy érdekes szólásmód, amikor azt szoktuk mondani beszélgetés közben, hogy de ez nem szentírás, amit most mondok. Olyankor szoktuk ezt mondani, amikor valami tanácsot adunk valakinek, vagy valamit véleményt nyilvánítunk valamiről, de magunk is tudjuk, hogy ez lehet, hogy nem egészen így van, és a másik számára nyitva tartjuk a lehetőséget, hogy ám döntse el, ám mérlegelje ő maga is, hogy mennyit fogad el belőle, akkor mondjuk, hogy ez nem szentírás. Tehát, mint egy nem abszolút érvényű. Nem muszáj okvetlenül elfogadni. Én így gondolom, de ez nem szentírás. Most, kedves testvérek, amit Jézusnak a szavaiból mostan az elég felolvastam, az igen, az szent Jézusnak néve nagyon meghökkentő szavai vannak. De akár milyen meghökkentő, akármilyen furcsa is Jézusnak néve egyet szava, halálosan komolyan mondja azt, amit mond. Jézusnak a szavaiban soha nincsen szóloki tíz. Soha nem túloz el valamit. Azért, hogy érdekesebbé tegye, tetszetősebbé tegye azt, amit éppen mondani akar. Hanem ő mindig pontosan ugyanúgy gondolja, ahogyan mondja. Például, amikor azt mondja, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bemenni a mennyeknek országába. Vagy amikor azt mondja Jézus, hogy néptek még a fejetek hajszála is mind számon vannak tart. Nehogy azt gondolja valaki, hogy ez túlzás. Ez nem túlzás, testvére. Ez maga az abszolút igazság. Ez így van, ahogyan Jézus mondja. Sose játszott a szavaiban. És ugyanígy ez az íge is, amit mostan felolvastam, ilyen halálosan komoly érvényű, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyerés, de az ő lelkében kárt van. Micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéjé? Érdezt most Jézus nem azért mondja így, hogy valami nagyot mondjon általa. Olyan nagyot, amiből még le lehet alkudni egy kicsit, és még akkor mindig marad belőle, mert mi ugye úgy szoktuk, hogy amikor valamit nagyon rá akarunk kötni a másiknak a lelkére, akkor valami nagyot mondunk. Mert tudjuk, hogy a másik úgy is lealkozik belőle valamit, hát maradjon még legalább valami belőle. Most Jézus nem így mondja, hogy valami nagyot mondjon. Jézus más szemmel látja a világot, az életet, a mi értékünket, mint ahogyan mindenki más ezen a világon isteni szemmel látja. Örökkévalóság szempontjából látja. Tehát egyedül ő látja helyesen és tökéletesen. És ő tudja, hogy az emberi lélek többet ér, mint az egész világ. Valahogy olyan formán van testvérek, mint hogyha egy mérleget tartana a a kezében, és az egyik oldalon ott van a világ. Az egész világ, minden korlátozás nélkül. És a másik oldalon pedig ott van az emberi lélek. Nem minden lélek, egyetlen egy emberi lélek. Talán az én lelked. Talán a te lelked. Talán annak a lelke, akire éppen haragszol. És most azt mondja Jézus, mit gondoltok? Melyikért többet? Melyik a drágám? Az egész világ? Vagy ez az egyetlen kicsinek is lélek? Sőt, még csak nem is az egész lélekről van szó az ígében, hanem annak a léleknek csak egy kicsi káráról. Csak egy kis megkarcolásáról, mint amikor egy szép üvegkristály vázán egy kis alig látható repedés támad, amikől még ott maradhat tovább a szobában és díszítheti a szobát, de megrepedt. És Jézus azt mondja, hogy egy ilyen kicsi repedés az emberi lelken nagyobb kárt jelent, mint bárminek az elvesztése. Mint akár az egész világnak az elvesztése. Megtöbbentő. De Jézus nem csak a szavaival, hanem az életével is megerősítette ezt az igazságot. Gondoljatok például az ő megkísértésének a történetére. A sátán csak egy egészen piciket is helyet kért Jézusnak a lelkében. Csak annyit, hogy változtassa át a köveket kenyerekké. Igazán csekélység. Nem nagy dolog. Módja is lett volna, hatalma is lett volna rá Jézusnak. És teljesen érthető az, amikor egy éhes ember, aki már 30 nap óta nem evett semmit, mindent elkövet, mindent tőle telhetőt elkövet, hogy végre valahára ételhez jusson, pláne ha a módja is meg volna rá. De ez a kicsi csoda, nem szolgálta volna közvetlenül az Istennek a dicsőségét, hanem Jézusnak az egyéni használ. Tehát egy kicsi eltérést jelentett volna attól az úttól, ami, ami Jézusnak járnia kellett, az ő hivatásának az útjától. Egy alig látható picike kis repedést jelentett volna a lelkén. És ezért utasítja olyan határozottan el Jézus, hogy nem, Ennyi két Vagy amikor a kísértő, a sátámi kísértés fölanyálja Jézusnak az egész világot, emlékeztek rá. Tehát a világi hatalmat a szolgáló alázat helye. A világi gyönyörök élvezetét a szenvedve való engedelmesség helye akkor Jézus a lehető legkeményebben elűzi magától ezt a kísértő gondolatot, mint egy rá hogy tőlem, sátán. Nézzétek, testvérek, ez is azt mutatja, hogy ha a kísértőnek, a sátáni kísértésnek olyan nagyon drága az a lélek, hogy az egész világot hajlandó felajánlani érette akkor az a lélek, ami te benned is van, meg én nem is van, az többet ér, mint az érte fölkínált ár, mert senki nem akar rossz ítletet kínálni. Azután még egyszer Jézus élete folyamán megpróbált kárt tenni Jézusnak a lelkén a sátáni kísértés, amikor Jézus a saját szenvedéseiről beszélt, emlékeztek vele, és azt mondotta, hogy szükség az fiának a főpapok kezébe adatni és megcsúfoltatni és megöletni, akkor Péter, mint egy elébe állta maga, kedves emberi akadalmaskodásával, és azt mondott, hogy mentsen Isten Uram, nem esetik ez meg te veled. És akkor a Péter szavaiban megszólaló kísértés, űzte el magától Jézus ezekkel a szavakkal, távozz tőlem, sáták, bántásomra vagy néked. Tehát nézzétek testvérek, csak egy hajszálnyi picike kis kísértő gondolat amivel a szemben az ember nem veszi föl rögtön a harcot, amit megtűr az ember magában. Tehát egyszerűen csak annyi, hogy a könnyebb megoldást választom. Egyszerűen csak annyi, hogy nem vállalom a szolgálatommal járó kockázatot és szenvedést, mert az túl nehéz nekem. Egyszerűen csak annyi, hogy tudom, hogy mi lenne most az Istennek az útja, de ez nagyon nehéz a számomra, most egy kicsit mellé lépek ennek az útnak. És már is az, az üvegharang, amely olyan szépen csengett, vékonyan megretett. A lélek kártban. És amikor egy üvegharang megretett, amikor repedés van rajta, akkor soha többé nem szól úgy, ahogyan az Olyan tisztát, és olyan szépen. Értjük már, miért, mondja Jézus, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyerés, de a lelkén valami kár történik, valami refedés, valami karcolás történik. Jézus nagyon jól tudja, hogy a legnagyobb veszteség a lelki veszteség. A legnagyobb veszteség az, amikor valaki a lelkében kár van. Nézzétek, ha valaki elveszi a pénzét, vagy a vagyonát, Gétségtelenül nagyon nagy veszteség. Ha valaki elveszíti az egészségét, nagyon sokat veszített. Ha valaki elveszti a hitvestársát vagy a gyermekét, akit nagyon szeretett, mérhetetlenül sokat veszített. De ha valaki elveszti a lelkét, az mindent elveszte. Ezért mit használ az embernek, ha akár az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében, van. Micsoda hát az a világ, meg az a lélek, amiről Jézus beszél. Amikor azt mondom testvérek, hogy világ, akkor ne rögtön valami rosszra gondoljunk. Mi mindig, amikor a világot értjük, egyházi nyelven, mindig azt gondoljuk, hogy ja, igen, az a bűnös világ. Nos, nem. Nem csak az a bűnös világ, az is. De ne rögtön valami rosszra gondoljunk, a világban nagyon sok jó dolog is van. Csak hogy a világ gyűjtő szava alá tartozik mindaz, ami egyszer elmúlik. Például a barátság. A barátság. Nagyon jó dolog is, nagyon szép dolog lehet a barátság. De az is elmúlik egyszer. Vagy például a szerelmi boldogság. Nagyon szép és nagyon nagy ajándéka lehet az Istennek, de egyszer az is elmúlik, vagy akár a pénz, vagy a jólét, nagyszerű dolog, hogyha van, de az is elmúlik, az is elhagyja az embert egyszer. Vagy például a technikának mindenféle vívmánya, kitűnő dolgok ezek. Milyen jó, hogy van autó, meg van televízió, és van repülőgép, és van elektronikus számológép, és mosógép, és sok mindenféle más, ami megkönnyíti az életet a számunkra ezen a földön. De ezek mind mulandó javak, és van egy határ, a halál, amelyen át semmit nem vihetünk belőle magunkkal. Tehát ez a világ. Most ezzel szemben a lélek az, ami megmarad, aminek örökkévaló jelentősége van. Az életünknek az a része, amelyik akkor is megmarad, amikor már minden más egyéb elmúlt. A lélek az a titokzatos valami itten bennünk, ami ezt a 60, 70, 80 kilónyi húsvér, izom, csont, halmaszt élő személyé teszi. Mégpedig Isten előtti felelősséget tudatában élő személyé teszi. A lélek az a valami, aminek a révén te nem valami vagy, hanem valaki. Személy. Személyiség. Mégpedig Istennek felelősséggel tartozó ember. Ez a lélek. Éppen azokkal a dolgokkal tartozó felelősséggel, amelyek elmúlnak. Tehát az autóval, a televízióval, a szerelemmel, a barátsággal, a világgal, amit a világban megnyertél, mindezekkel a dolgokkal, felelősségkel tartozó ember. Meg a régen elfelejtett szavaiddal, meg a régen elfelejtett cselekedeteiddel, felelősségkel tartozó ember. Tehát... Ez a felelősség tudattal bíró személy, személyiség. Ez az, ami megmarad. Ez a lélek. De már most így halljátok, amikor Jézus azt mondja, hogy mit használ az embernek ha az egész világot megnyerés? de az ő lelkében kárt van. Szeretném nagyon hangsúlyozni, semmiképpen nem azt jelenti ez. Hogy most már tehát mondjunk le az egész világról. Vagy a világnak olyan javairól, ami az életünket kellemesebbé, könnyebbé teszi ezen a Földön. Sőt, még sok azt se jelenti, hogy ne igyekezzünk megnyerni az egész világot. De igenis igyekezzünk megnyerni. Parancsunk, Andréá, hajtsátok, uralmatok alá a földet. Tehát igenis igyekezzünk megnyerni az egész világot. Nem baj az, ha valakinek autója van. Nagyon jó tudom. Nem baj az, hogyha valakinek módja és lehetősége van egy szép külföldi utazást megtenni. Nem baj az, hogyha valakinek szép teste van, szépsége van. Nem baj az, hogyha kellemes szépen be tudja rendezni a lakását. Egyáltalán nem baj az, hogyha kedves társaságban, barátok között vidáman szórakozik valaki. Nem baj, jól teszi, csinálja, nyerjétek meg az egész világot de soha se rosszodás a révé, ár. kármány. Soha se úgy, hogy közben a lélek megkarcolódjék, vagy összetörjék, tehát hogy kárszenvedjen. Mondjuk így, soha se a lelkünk békessége és az Istennel való jó viszonynak a kocskáztatásával, úgy soha se. Azt mondja Jézus, hogy lélekben val. Mit jelent ez? Egészen egyszerű, picike is példákat hadd próbáljak elmondani a mindennapi életből. Például van egy család, a tagjai szerették a templomot, szerették az Isten ígéjét, szerették az Úr vacsoráját, után egyszer sikerült nekik összegyűjteni, a pénzt egy autóra. Ez nem baj, ez nagyon jó dolog. Én is együtt örvendesztem velük, amikor sikerült megszeretni az autót. De most vasárnapokon, vasárnapokon templom helyett mindig valahová kirándulni mennek az autójukkal az egész család. Ne értsetek félve, világ és azt akarom mondani, hogy csak az lehet jó kereszkén, aki minden vasárnap itt ül a templomba. Sajnos ennek az ellenkezőjét nagyon sokszor tapasztaltunk már. De kétségtelen tény, hogy aki rendszeresen elmarad a gyülekezet és az Isten nagy, közös találkozási alkalmairól, észrevétlenül előbb-utóbb kárt szenved az ő lelkében. Vagy például ott van a televízió. Nagyszerű dolog a televízió a családban. De hogyha a családnak a tagjai mindig a televíziót nézik, a programot nézik, amikor végre együtt lehetnének egymással az egész napi munka után, és szótlanul ülnek ottan egymás mellett, és ha valamelyik megszólal is rögtön leintik, hogy ne beszélj, És lassan-lassan már egészen leszoknak arról, hogy egymással beszélgessenek, hogy az apa a fiával, az anya a leányával beszélgethessenek, hiszen nincsen idő rá, lefoglalja az idejüket a televíziói program nézése, akkor ott már az egész családi élet, lelke kárt vagy, vagy például egyáltalán nem baj, ha valakinek pénze van. Jó dolog az, ha valakinek pénze van. És addig sok nincs baj, amíg valakinek a pénze a zsebében van és nem a szívében. Mindig ott kezdődik a lelki kár, amikor a pénzünket akár van, akár nincs, nem a zsebünkben hordjuk, hanem a szívünkben hordjuk. És az mindig lelki károsodással jár. De vannak persze sokkal súlyosabb esetek is. Egy mindennapi példát hadd mondjak el, éppen a Bibliából. Egy közismert példát. Dávid király, Istennek kedves kiválasztott gyermeke és nagyon áldott szolgálja volt. Egyszer azután az történt vele, ami olyan nagyon sok más emberek megtörténik, hogy egy idegen asszony a más felesége szépségének az igézete alá kerül. És a fölnobbanó szenvedélyt nem nyomta el, vagy nem vetette ki kellő időben a lelkéből, nem bírt ellentállni neki, annyira elhatalmasodott rajta. És nem bírt nyugodni addig, amíg meg nem szerzi magának azt az asszony. És végül megszerzi elérte végre a vágyva várt szerelmi boldogságot. De mit vesztett által? Hallgassátok csak, hogy hogyan keserek? Azt mondja, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem, Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Vajon megéri az a boldogság azt, hogy az ember elveszíti a szíve tisztaságát, meg a lelke erejét, meg az Isten orcája előtt való megállásnak a békességét, meg az Isten szent lelkét? meg az örömöt, a tiszta örömöt, a kegyelemnek az örömét, meg az engedelmességnek a készségét és a lehetőségét. Kérdezzétek meg Dávidot. De kérdezzétek meg a mai Dávidokat. Érdemese egyetlen becsabáért, akármilyen becsabáért, ekkora kárt szenvedni lélegben. Ma az egész emberiséget ez a veszedelem fenyegeti. Hogy miközben egyre jobban megnyeri a világot, egyre többet veszít lélekben, egyre több kár szenved lélekben. Nézzétek, meghódítottuk az eget, de elvesztettük a mennyországot. Egyre hatalmasabb gépi erőt produkálunk, és egyre többet veszítünk a lelki erőmből. Kimondhatatlan hatalom birtokába jutottunk az atomtitok földfedezése által, és bizonytalanná és félelmetessé tettük a magunk számára az egész földi élet. És most különösen ezen a mai vasárnapon, amikor szerte az egész országban minden, minden templomban, a kirosímai atombomba rettenetéről történik megemlékezés, Különös nagy aktualitása van Jézus szavainak. Megrendítő aktualitása. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri? De az ő lelkében kárt van. Testvérek, újra hadd hangsúlyozzam, nem az atombombában van a hiba, ne. Nem a repülőgépben, nem a gépekben, és nem a szerelemben, és nem a barátságban, tehát nem a világban van a hiba, mert amint mondtam, a világban van nagyon sok jó dolog is, és sok közömbös dolog is. A lélekben van a hiba, az emberi lélekben. Abban van a hiba, hogy mi emberek nem törődünk se a magunk lelkének, se a mások lelkének a kárával pedig lehetne ám azt a bizonyos világot úgy is használni és úgy is élni vele, hogy ne legyen belőle lelki tárosodás, úgy is lehetséges. És épp ez lenne a mi feladatunk, hogy úgy éljünk vele. De nekünk minden fontosabb, mint az a bizonyos lélek. könnyel könnyelműen bánunk minnyáján a lelkünkkel. Egy ilyen kristályvázát, vagy egy drágább kis kristályvázát, mint ez, hogyha rábíznék valamelyikötökre, hogy vigye el valahová télen, ugye nem vegyülne vele a tolongásba, és nem menne el csúszkálni a jégen vele, mert félne, hogy jaj, elesen is, és akkor mi lesz ezzel a vázával? Mi ennél a kristályvázánál sokkal nagyobb értéket hordunk magunkban a lelkünket, és mi csúszkálunk, és mi síkos helyeken járunk, és eszünkbe sincs törődni azzal, hogy most mi lesz, ezzel a műletkel. És így azután a lelkünknek az ereje egyre jobban fogy. És az üvegharangnak az a szép hangja, amikor kristály tisztán csengene, ha épp egyre fakóbbá válik. És a repedés egyre mélyebben hatol benne. Aztán az ember egyszerre észreveszi, hogy már nem kap feleletet az imádságaira. És békételenné és nyugtalanná kezd válni a szíve. És elveszti azt, ami a legdrágább. Az örök élet. Mert erről van szó testvére. Pedig egyszer minden elhagy, de minden, amit ebből a világból olyan görcsösen igyekeztünk megnyerni. És semmi más nem volt minden nélkül, amit megnyertem ebből a világból. Egyedül csupaszon, én.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 Micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéjére? Hát micsoda váltságot adhat? Mit nem adott volna Dávid? Mit nem adna egy fiatal leány az elvesztett tisztaságáért? Mit nem adna egy a szerelmi kábulatból már kiózanodott férfi azért, hogy a felesége újra higgyen neki, és a gyerekei újra becsülni tudják? Mit nem adna? Mit nem adna az ember az eljátszott becsületéért, vagy az eltékozott egészségéért? Tehát mit adhatna? Hát semmilyen nincs! Csak egy nyomorult, kárvallott lelke. Ez az egyetlen, ami igazán az övé. És kinek kell az? Nos, atyám fiai! Van valaki, akinek... Éppen kell. Egy ilyen kárvallott lélek. Egy ilyen megrepett lélek. Egy ilyen összetört lélek. Éppen kell. Van valaki, aki hihetetlen árat fizet egy-egy ilyen lélekért, csak hogy megszerezze az önmaga számára egészen. Ugye tudjátok, hogy ki ez a valaki? Aki ennyire vágyódik a kárvallott lelkek után. Ez a valaki maga az Úr Isten, hallottátok, nem veszendő mint ezüstön vagy aranyon váltattatok meg, a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága vére, mint hibátlan és szeplőtlen bárány a Krisztusé. Atyám fiai ez is Szentírás. Ez is abszolút érvényű igazság, ez se túlzás, ez is igaz. Lehet, hogy bolondságnak látszik, mert bolondságnak látszik, mondjuk meg őszintén, de az Isten mégis hihetetlen árat fizetett a te meg az én lelkedért, a Jézus életét. És ezért most még sokkal drágább a lelkünk. Jézusnak a szent élete, az ára, ami lelkünknek. És tudjátok, az a csodálatos, hogy aki azután ezt az összetölt vagy össze-vissza és, és repedezett lelkét, hajlandó oda is adni annak, aki azt megvásárolta a Krisztus vérjárán, az egyszerre csodálatos örvendezéssel azt tapasztalja, hogy az a drága, kegyelmes, isteni kész ki is tudja javítani a károkat. El tudja tüntetni a repedéseket, meg mindenféle más baj, úgyhogy az üvegharam megint ég lesz. És a hangja tisztán szól, és boldogan csendő. Igen, testvérek, Jézus a te lelkedét, meg az én lelkemért vállalta a keresztfán. Ezért most még sokkal komolyabban kell vennünk a magunk lelkét, meg a másik embernek a lelkét, hogy jaj, kár ne okozzunk benne, és többre értékelnünk, mint az egész világot. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyer is, de az ő lelkében kárt van. Ez szentírás, ez nem túlzás. Ez így van. Ez az abszolút igazság. Elhiszede Jézusnak? Ha elhiszed, akkor majd mindig fogod tudni, hogy mit kell cselekedned. Ámen. Válaszoljunk az ígéret, testvérek, a 426. számú ének első versével. Már keresztem, vállra vettem, s érted, mindent elhagyok. Mindenem vagy árvanöttem, gonyjavesztett, szív vagyok. Vágyat, célt a múltnak adtam, nincs már vak remény, mégis gazdagúr maradtam, Isten és a menny enyém. 426. számú ének elsőben. az ígében keresztül is meghallottunk, akármennyire lesújtó is a számunkra, akármennyire úgy érezzük is, hogy minden szava ítéletet jelent az életünk fölött, mert hiszen egyetlen egy olyan lélek sincs itt, amelyeknek ne lenne valamilyen kára, amelyen ne lenne valami repedés, valami törés, sőt, urunk, jóformán csak a cserepeket tudjuk idehozni elében, és mégis azt köszönjük, hogy idehozhatjuk, Mégis azt köszönjük, Urunk, hogy a Te szavad sohasem az ítéletben fejeződik be, hanem mindig a kegyelemnek a hirdetésében. És amíg Te ezt a kegyelemet hirdeted, Urunk, azt kérjük Tőled, addig adj lépünk elég erő és elég bölcsességet arra, hogy megfogadjuk a Te szabadat. Valóban összetört lelkű emberek vagyunk minnyáján. A világnak a megnyerése közben elfeledkeztünk arról, hogy mennyi kárt szenvedünk a lelkinek. De Urunk, kérjük Tégedet, fogadd el. Köszönjük, hogy neked kell, neked ez is kell, sőt, neked ez kell igazán. Köszönjük azt az árat, amit életünk fizettél. Vésd bele, mélyen a lelkünkbe, Urunk, hogy mibe került a mi életünk, Te hogy sokkal jobban tudjuk becsülni magunkat a Te szemeddel mérve, a Te mértékeddel, meg a másik embert, a te szemeddel, a te mértékeddel, azt, akire eddig haragudtunk, vagy akire eddig görbén néztünk, hadd lássuk meg benne is, Urunk, a lelket, azt, ami megmarad, a te előtted való felelősséget, tudatában élő személyiséget, még ha nem él is ebben a tudatban, ó úristen te áldottál, így a mi életünk, a te nevet ticsőségét. Köszönjük Néked oltalmadat, kegyelmedet, irgalmadat. rád rádbízzuk magunkat, meg a szeretteinket közelben és távolban, rádbízzuk Isten a betegeinket, könyörgünk a gyászolókért, könyörgünk, Úr minden szenvedőjét, minden nyomorúságban lévőjét, könyörgünk minden összetört lélekért, akár az élet súlya alatt törött össze, akár pedig a bűneinek a súlya alatt. Mindenképpen urunk Te vagy az egyetlen segítség, Minyájunk számára, Ámen. Mi a tehetetlenségünkben? téged, az és téged. Mi az a az, hogy az a bíróságok fontos. a